Незвичайно безрадість на підтримала Мері Я ніколи раніше не бачила моря Але для мене тепер воно завжди буде символом розставання і смутку Йому б належало ще раз переговорити з нею про високу честь її обов'язку Але все було сказано вже не раз і король мовчав Він бачив, як сестра в темряві дивиться на нього Генріх, ледь чутно покликала вона. Я обіцяю, що зроблю усе, що від мене залежить, і для тебе, і для Англії. Я прийду через усе і гідно, не зганьбивши імені Тюдорів. Я скорюся своєї долі, але заради Бога, не позбавляй мене останньої надії. Адже ти заприсягся, якщо Людовік помре, я пам'ятаю, сухо обірвав її король. Але Валуа ще живий, а шляхи господні не звідані. Вона впала духом, і йому стало так шкода її, що на очі не сльози. По суті, Генріх був дуже сентиментальною людиною. Зненацька він згадав, що забув захопити теплу накидку і заявив, що сходить за нею а Мері нехай його почекає тут. Вона була трохи здивована. Йому ж варто було тільки слово сказати, і будь-хто із слов з радістю виконав би це доручення. Вона продовжувала дивитися на море, припавши до могутнього зубця стіни, і коли позаду пролунали квапливі кроки, навіть не озернулася. «Мері!» Вона майже злякалася. «О, Боже, Чарльз, зараз повернеться Генріх і...» Несподіване щастя хвилею нахлинуло на неї. Він тут у усьому, вони разом. І коли він опустився перед нею на коліна, стиснувши її руки, покриваючи їх поцілунками, вона не витримала і теж упала перед ним на коліна, обняла. Чарльз, давай втечемо. Зараз ще є час. У цій метушні цього ніхто не помітить. А коли схаменуться, ми вже будемо далеко До тмори ми зможемо сісти на будь-який рибальський човен Вийдемо, ми будемо разом Вона цілувала його І він, мов божевільний, відповідав на її поцілунки Боячись чути її очманілі божевільні слова Якоїсь миті він і справді мало не піддався емоціям Але в мері така молода і по-юнацьки нерозсудлива Брендон же був реалістом. Йому непросто було відсторонитися від неї, стиснувши її передпліччя, щоб утримати на відстані. «Це неможливо, Мері. Нас незабаром піймали б, і це стало б ганьбою для Генріха, а він, адже це Генрік дозволив нам попрощатися, він кращий друг, якого я тільки міг собі побажати. Я не зраджу його». Говорити про те, що їх чекало, піддайся він, її пориву, Брендон не став, а зараз принцеса не зрозуміла б жодного з його аргументів. Він міг лише в один спосіб зупинити її, натякнути, що його відданість Генріху важить для нього більше, ніж його кохання до неї. І Мері отямилася. Ах так, Вулсі казав мені, що ти є чистолюбець, це все, що тобі потрібно в житті. Вона відійшла. Так його чекає титул герцога-сафолка, почесті, багатство. Це варте того, щоб не ризикувати. Вона все зрозуміла і тепер навіть соромилася свого пориву. Брендон стояв за нею. Він навіть торкнувся її плеча, але рвучко відсмикнув руку, Немов побоюючися, що знову вхопить її в обійма. Ти хоч кохаєш мене, Чарльзе, що я для тебе? Так, я кохаю тебе, подумав він, мій світ став іншим, коли з'явилася ти. Я не знав раніше такого горя й такої радості, і я обожнюю тебе, моя принцесо, моя чудова дівчинко. Але Брендон. Жодного слова не сказав у голос. Він не хотів давати їй надію. «Я захоплююся вами, леді Мері», – вклонившися, відповів він. «І розумію, що не гідний вашого кохання». Знову він відмовлявся від неї. Мері слабко кивнула. Добре, що в темряві він не бачить її сліз. Проведіть мене, сир Чарльз, церемонно сказала вона. Мені час готуватися до відплеття. Кінець озвученої книги Запис, здійснений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих Читала Оксана Дем'янчук Звукорежисер Лідія Антоненко Київ, 2007 -й. Рик.